Rugăciune pentru tainele puterilor care înalță sufletul și mintea. Doamne, împărate ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutindenea ești și toate le împlinești. Te iubim, te slăvim și te rugăm. dăruiește ne puterea credinței care mută muntele neamului nostru la Tine, să o unim cu puterea darului deosebirii Duhurilor. Ca să știm în toată vremea și în tot locul ce avem de făcut, căci discernământul este cu tremurul ființei, care rupe lanțurile patinilor, aprinde focul râbnei sfinte și îndumneveite, ca să ne eliberăm pe noi și pe toți cei căzuți în patin, neputințe, ispite și curse viclene. Să trăim experiența infinitei prezențe a ta în noi, fiindcă am urcat pe calea desăvârșirii duhovnicești, ca să aflăm adierea ta vină lipsită de orice determinare conceptuală, de orice afect, imagine, amintire și să ne înăuțăm ca sfântul prorochilie în carul Dumnezeu al îngerilor.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 și rațiunilor cele sfinte, luminate și dumnezeiești, care sunt un dar sfânt și dumnezeiesc închinat ție, Tatălui ceresc Domnului Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, căci rațiunile cele dumnezeiești opresc mișcările trupului, pun în mișcare sufletele spre cele sfinte, desăvârșite, și Dumnezeite, Spre o cunoaștere contemplativă Doamne împărăte Ceresc Duhul adevărului Brațul cel nesesizat Al Tatălui Ceresc Te iubim, te slăbim și te rugăm Dăruiește-ne Izvorul cunoașterii Contemplative Sau extazul Ca rod alărațiunilor dumnezeiești Slăbite în minte Fă să ne înalțăm Puterea înțelegătoare la tainele schimbării la față a sufletului, care îl umple de lumină cerească, îl transfigurează, umple de strălucire trupul prin lucrarea ta cea dumnezeiască, care să ne poartă de la o viață ca cea luminoasă la viața cea îngerească, sfântă. Lumina Cuvintelor Sfintei Evangheliei ne-a schimbat la față sufletele, ne-a dat veșmântul de nuntă al Cuvântului Dumnezeu, care are într-o putere rațiunea creatoare, ca să călătorim pe calea adevărului spre viața cea veșnică a împărăției luminei.